בתל אביב. שלום תמי, מה נשמע? אני עכשיו בתל אביב. מאוד יפה פה. יש פה הרבה מוזיאונים, בתי קפה, ורחובות יפים. אני כל יום בים, ואני גם לומדת עברית באוניברסיטה. יש פה סטודנטים מכל העולם. יש פה שמש כל היום. דש ולהתראות טינה